La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea C020 și 8, lecțiuni care sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma de programe a 30 de minute au devenit posibile, au devenit accesibile difuzărilor pe calea un de radio. Lecțiunea de zi C028 se va deschide cu citirea versetului 23 al capitolului 3 al întei epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația însoțitoare, numai înainte însă de a vedea felul în care s-a păcălit vântul. Spune că odată vântul era tare necăjit pe un foc ce ardea la marginea unei păduri. Ar fi vrut să stingă focul acela cu orice preț. De aceea, vântul s-a preschimbat într-o mare furtună și a început să sufle cu furie turbată în foc. Bucățile de jeratic însă au fost luate și a fără milă la distanțe mari prin pădure. Dar care a fost rezultatul? Focul a cuprins apoi întreaga pădure... Și în locul unui foc care ardea liniștit la o margine a pădurii, iată acum toată pădurea cuprinsă în flăcări. Vedeți, așa a făcut diavolul cu biserica din Ierusalim. Prin persecuția pornită după uciderea lui Ștefan, membrii bisericii din Ierusalim au fost împrăștiați prin toată Iudeea și Samaria. Însă fiecare a fost ca un fel de chibrit. Aprins, care a început un alt foc, o nouă biserică, și în felul acesta diavolul s-a păcălit de foarte multe ori pe parcursul acestor 2000 de ani. Dar să luăm aminte, el s-a păcălit numai atunci când fiecare credincios a fost un cărbune aprins, în stare să aprinde un foc. Am spus așadar că Satan este păcălit, dar numai în condiția în care. Creștinii sunt un foc aprins. Ce vreau să spun prin aceasta? La 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12, citim: De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Isus Hristos vor fi prigoniti. Starea de trăire în Evlavie, Evlavioși, față de Domnul Isus Hristos. În câteva cuvinte poate fi definită prin a trăi întru totul devotat principiilor de viață a Domnului Isus Hristos. Totuși nu putem vorbi despre devotați față de niște principii de viață, ci vorbim despre trăirea însuși a Lui Hristos în noi. Aflând în fiecare zi prin citirea cuvântului, prin meditarea citirii cuvântului și prin rugăciune, care este felul de viață al Domnului Isus Hristos? Dăm voie apoi prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca felul lui de viață să se reproducă în propria noastră trăire de zi cu zi. Această atitudine, această dorință fierbinte de a-L lăsa pe Hristos să-și trăiască propria lui viață în noi prin Duhul Său cel Sfânt, este starea de evlavie care va stârni nemulțumirea tuturor celor din jur, mai ales a religioșilor care au doar o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Hristos prin trăirea lor la fel cu lumea de îndată ce dorești să lași pe Domnul Isus Hristos să-și trăiască propria lui viață în tine, prin Duhul Său cel Sfânt, adică să asculți de voia Tatălui Ceresc în toate lucrurile, de îndată ce te hotărăști să trăiești în felul acesta, Satan devine foarte furios. Satana nu are treabă cu predicile noastre, nu are treabă cu niște forme religioase pe care le facem, chiar și rugăciune, mersul la biserică, fapte de bine și așa mai departe, nu se deranjează de lucrurile acestea. Un singur lucru îl înfurie pe satan, atunci când propria viață a Domnului Isus Hristos este trăită în tine prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Asta îl face pe el furios până la culme și primii pe care îi asmute împotriva ta când dorești ca Domnul Iisus să-și trăiască viața lui în tine sunt cei din partida religioasă în care trăiești care au numai o formă religioasă, o formă de evlavie, dar nu vor să trăiască ca și Hristos. În momentul în care tu vrei să-L lași pe Domnul Iisus Hristos însuși să trăiască în tine, printr-o ascultare necondiționată de voia lui Dumnezeu în toate lucrurile, voia lui Dumnezeu așa cum este descoperită pe paginile Scripturii, toată furia lui Satan se ridică împotriva, stârnind pe cei din gruparea religioasă în care te afli împotriva ta, ba încă stârnind pe cei din familia ta împotriva ta. Dragul meu creștin care mă asculti, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ai în casă, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl asculți în zilele de duminică, de miercuri și când mai mergi la biserică, îți arată limpede și indiscutabil aici, la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, pe care l-am citat, că o trăire cu evlavie în Hristos îți atrage prigoniri. Hristos în tine deci, nu în gurata, nu în cuvintele tale, ci în însăși felul în care trăiești făcând voia lui Dumnezeu, aceasta este normativul creștinismului, acesta este Hristosul care te face un foc viu, un creștin adevărat. Să nu te înșeli la gândul că dacă faci parte dintr-o biserică oricât de renumită ar fi condusă de cel mai renumit pastor al zilelor noastre, o biserică în care principiile scripturii sunt impuse cu toată rigurozitatea, să nu te minți cu gândul că făcând parte din această biserică și desfășurând o activitate febrilă chiar în cadrul ei, prin aceasta ești creștin. Nu! Ba, încă am să merg atât de departe și să-ți spun că dacă ai trăi chiar lângă Domnul Isus Hristos în persoană și nu te-ai pocăi, tot iadul îl înfunzi. Gândește-te la Iuda Iscarioteanul, a fost unul dintre cei 12 apostoli, a trăit în vremea Domnului Isus, a mâncat cu el. A dormit cu el, l-a auzit predicând, l-a văzut făcând minuni și totuși, dacă n-a vrut să lase ca felul Domnului Hristos să trăiască în viața lui, ci a ținut mai mult la bani, la lucrurile pământești, a trebuit să înfunde iadul. Cu cât mai puțin te-ar putea scăpa pe tine de iad faptul că te afli într-o biserică a lui Hristos. Ia deci bine aminte! Așadar, numai dacă Hristos trăiește în tine, dacă El își poate trăi propria lui viață în tine prin puterea Duhului Sfânt, atunci, da, ești creștin, ești un foc viu, iar dovada netăgăduită a acestui adevăr, a acestei realități, stă în faptul că vei avea de suferit din pricina celor care sunt numai cu vorba, care sunt păcăriți, dar nu pocăiți de lângă tine. Pentru că felul tău de trăire viu și adevărat în Hristos va fi pentru ei totdeauna un prilej de cercetare și de acuzare și de învinuire și vor căuta să se scape de tine cu toată puterea lor. Atunci vine momentul în care, datorită faptului că tu ești un creștin viu, un foc viu, vei aprinde și pe aceștia care sunt numai imitații, și cu cât focul prigoanei va sufla mai tare în tine și vei fi îndepărtat și izolat de ei, cu atât mai multă pagubă va avea satan care a lucrat la lucrul acesta, pentru că oriunde vei ajunge, fiind un foc viu și aprins, vei aprinde și pe alții, repetând astfel frumoasa istorie din Ierusalim de acum 2000 de ani. Acum vreau câteva cuvinte despre combustibilul de care are nevoie focul credinței din noi să stea aprins și să ardă. Nu-i așa? Focul trebuie să consume ceva. Ce material? Ce să ardă? Ei bine, el va arde toată voința noastră, toate dorințele noastre ale firii vechi, toate plăcerile și ambițiile noastre, când acestea sunt date la moarte, acestea constituie combustibilul din care focul Sfințenii lui Dumnezeu va răsări cu atât mai viu și cu atât mai puternic și mai eficient în jurul nostru. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care stă înaintea noastră acum în următoarele minute cu un prilej foarte serios de cercetare asupra fiecăruia dintre noi. Să ne verificăm, mai întâi să ne punem serios întrebarea dacă am experimentat spălarea nașterii din nou prin pocăință, prin credința în tine, Doamne Iisuse Hristoase, care ai fost dat pentru noi. Și dacă am făcut lucrul acesta și prin harul tău ne-ai dat dreptul să ne numim acum copii ai lui Dumnezeu, urmează următoarele cercetări, spre exemplu, suntem noi aprinși pentru tine? Ai tu loc, Doamne Iisuse, să trăiești în viața noastră prin puterea Duhului Tău cel Sfânt? Am înțeles, Doamne, că focul trebuie să consume, ăsta-i combustibilul din care arde, voința noastră, plăcerile, poftele noastre păcătoase, tot ceea ce vine din ființa noastră veche, deopotrivă bun și rău, Doamne Cine ne guvernează pe noi în viața noastră? Plăcerile noastre? Voința noastră? Talentele noastre vechi? Sau tu? Ajută-ne apoi să ne verificăm foarte bine statutul nostru în relație cu cei din jur. Este viața noastră trăită o căldură a dragostei tale? Degajă-i lumina sfințeniei tale în cei din jurul nostru? În familiile noastre... În cercul cunoștințelor noastre, la serviciu, la școală, în biserică și oriunde? Iată, te rugăm frumos să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu un astfel de prilej de cercetare foarte serios asupra fiecăruia dintre noi și apoi tot prin Duhul tău cel sfânt să ne dai harul și puterea să ne predăm ție cu nou avânt așa fel? încât viața noastră să împrăștie căldura dragostei tale pentru toți cei din jurul nostru și lumina sfințeniei tale pentru slava ta, Doamne, și fericirea noastră și a celor din jurul nostru. Amin. Să nu te miri dacă faci un bine, iar se... Tine vine, se întoarce bine în rău. Atunci arată ce e iubirea născută prin trăirea vieții, ascuns în Dumnezeu. Sfăci îndârșite, vin ispite, pentru a ne lovi, Dar fă mai tare Duhul care la-ncercare va Prin harul tău noi primim răbdarea să-nvingem care care ne -aține Pătrunzând acum în cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 23 al capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel găsuiește. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea probleme cu biserica din Corint, nu de mult înființată, prin aceea că deja începuseră să apară partide între ei. Unii țineau foarte mult la învățătura lui Pavel, alții la a lui Apollo, alții la a lui Chifa, în așa fel încât biserica ajunsese acum în mari probleme. Apostolul Pavel, sub călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, le explică în versetele precedente că această stare vine de la cel rău. Tocmai le-a spus în versetele, spre exemplu, 21 și 22, Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Apoi în versetul 22 le spune... Toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Iar în versetul 23, care constituie versetul de început a lecției noastre, le spune Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Alături de gândurile pe care le-am citit cu prilejul lecțiunii precedente, le vom adăuga și pe acela care urmează acum. Versetul nostru spune deci și voi sunteți ai Lui Hristos, iar Hristos este al Lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă suntem ai Lui Hristos și Hristos al Lui Dumnezeu, cine poate să ne facă vreun rău? Și atunci, dacă astfel stau lucrurile, de ce să ne mai îngrijorăm? De ce nu trăim noi zilnic din belșugul casei sale, unde pacea curge ca un râu și unde bucuria este ca o mare? Numai cei care s-au întors prin credință și pocăință la Dumnezeu, primind pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor, și au făcut un legământ personal cu El, cum că-L vor urma, numai ei pot să spună, suntem ai Lui Hristos. Hristos nu ia în stăpânirea sa decât pe cei care îi se dăruiesc lui. Deși el ne-a răscumpărat cu un preț așa de mare, totuși nu ne ia în stăpânirea lui fără voința noastră. De aceea ne cheamă cu atâta stăruință zicând, «Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Sau, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine», să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze, cum este la Luca 9,23 sau la Ioan 7,37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Suntem ai Domnului numai dacă ne-am dăruit lui în mod conștient și dacă rămânem în el până la sfârșit și suntem atât de mult ai lui pe cât de puțin ne aparținem nouă înșine. Căci nu putem sluji la doi stăpâni, cum scrie cuvântul, nu putem fi ai Domnului și în același timp ai celui rău. Trebuie să ne depărtăm de unul ca să aparținem mai mult celuilalt. Fericit este sufletul care s-a predat Domnului Isus, dar nu numai care s-a predat, ci după ce s-a predat, în fiecare zi îi se predă lui în mod conștient și îl urmează în fiecare zi, călcându-i pe urme, adică în fiecare zi se interesează în citirea cuvântului care este mersul vieții Domnului Isus, și apoi meditând la cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt și Luminii Lui, este încunoștințat de cele ce vrea să realizeze Domnul Isus Hristos în viața Lui și pe măsură ce îi dă voie Domnului Iisus Hristos ca prin Duhul Sfânt să reproducă propria lui viață în umblarea credinciosului, credinciosul se umple tot mai mult de Domnul Hristos și, în astfel de condiții, un astfel de credincios nu are de ce să se teamă nici de lucrurile din lumea de acum și nici atât din cele de lumea viitoare, pentru că, aparținându-i lui Hristos, fiind copil al lui Dumnezeu, nu are de cine să se mai teamă. Dragul meu care mă ascult, te-ai predat tu, Domnului Isus, ca El să fie al tău și tu al Lui? L-ai primit în viața ta prin procesul pocăinței, prin credință al nașterii din nou? Ai devenit tu copil al lui Dumnezeu? Și dacă da ferice de tine, întrebarea următoare... Ai tu grijă în fiecare zi să-l urmezi acum pe Domnul Isus Hristos și în fiecare zi să descoperi tot ce vrea el să împlinească în tine, din voința ta la moarte și renunțând la plăcerile tale? Iată condiția care te face pe deplin fericit, liniștit și plin de încredere, indiferent de circumstanțele prin care treci acum cât mai ești încă în trup pe pământ. Dacă te-ai predat Dovedește deci acest lucru prin pacea, bucuria și nădejdea care îți umplu inima. Mărturisește-l fără teamă și rușine necurmat. Două cuvinte acum pentru dumneata care încă nu te-ai predat. De ce mai amâni? Ai în altă parte vreo sursă de viață și fericire? Crezi că în afară de Dumnezeu ai mai putea găsi în altă parte un bine? Nu trece cu ușurință? Peste acest prilej de cercetare e vorba de tine, de mântuirea ta veșnică, nu-l pierde, te rog frumos. Dragii mei, cu prilejul acesta am încheiat meditațiile asupra capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corintenii. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a la care v-ați luat timp să ne ascultați, procedem acum la deschiderea meditațiilor asupra unui nou capitol. Este vorba despre 1 Corinteni, capitolul 4, din care vom da citire versetului 1, care astfel glăsuiește. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai Lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor Lui Dumnezeu. Aici este vorba despre orice creștin adevărat, pentru că orice creștin este un mădular în trupul Lui Hristos. Și cum într-un trup niciun mădular și nici o celulă nu sunt fără slujbă, tot așa și în trupul Lui Hristos fiecare creștin slujește. Cine nu slujește lui Hristos, noi creștini. Să nu fim ispitiți să gândim altfel, căci ne înșelăm și pe noi și pe alții. Iată, deci, cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos. Apostolul Pavel vorbea aici atât despre sine cât și despre noi toți creștinii așa cum vorbea și Sfântul Apostol Petru când zicea la 1 Petru 4 10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu fiecare din voi să slujească altora după harul pe care l-a primit. Deci este limpede că toți creștinii adevărați. Toți cei născuți, din nou, prin credința în jertfa Domnului Iisus, sunt chemați la slujbă. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dar slujba aceasta nu constă în servicii divine, ci în vestirea numelui Iisus. Aceasta nu e o ceremonie adusă Domnului Hristos, ci o slujbă care vine de la El. Cine are viața din Hristos nu poate fi decât slujitor. Este ceva natural. Nenaturalul este atunci când cineva zice că e creștin, dar nu slujește, adică nu mărturisește pe mântuitorul său tot timpul. Zice vestitorul Evangheliei Billy Grimm, Credința noastră crește dacă o mărturisim și altora. Dacă vrem să ne păstrăm credința, trebuie să o împărțim cu alții. Adevărat și luminos, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un suflet, o sare, o lumină pentru alții și un mărturisitor al Evangheliei sale, așa cum spune el. Iar fericitul Ieronim întărește adevărul acesta când spune Câinele latră să-și apere stăpânul, atunci pot eu tăcea când Dumnezeul meu este bagiocorit? Pot eu să tac? și să nu mărturisesc tuturor Evanghelia Mântuirii? Omoară-mă, dar de tăcut nu voi tăcea. Slujitorul lui Hristos depinde de Hristos. El nu ține seama nici de lauda oamenilor, nici de vorbirea lor de rău. Un credincios adânc cercetător al Sfintelor Scripturi spunea că în grecește Slujitorul lui Hristos este redat cu un cuvânt care mai înseamnă și vslash. A văsli. Este un lucru greu, acesta ne duce cu gândul la o luntre condusă de Domnul Hristos, iar slujitorii lui fac lucrul unor vâslași. Slujitorul lui Hristos nu lingușește sufletele care să le atragă spre el, ci le îndreaptă necurmat spre Hristos. Pavel le spunea celor din Corint, ca niște slujitori ai lui Hristos, așa să ne priviți, și nu ca pe niște șefi de partide. Șefii de partidă caută să-și atragă partizani de partea lor. Noi însă nu facem așa ceva. Cei ce fac parte dintr-o partidă caută să câștige pe alții din alte partide ca să-și mărească partida lor. Aceasta însă nu este lucrarea lui Dumnezeu. Iată deci cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori lui Hristos și niște buni ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Cuvântul ispravnic nu mai este întrebuințat în vorbirea curentă. Pe vremuri, ispravnicul era un sclav care se bucura de încrederea stăpânului, și de aceea stăpânul îl punea mai mare peste ceilalți sclavi ca să-i supravegheze și să le dea mâncare la timpul potrivit. Lucrul acesta este spus și în Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Sfântul Apostol Pavel spune deci, noi trebuie să fim priviți ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, ca niște oameni care am primit sarcina de a împărți tainele lui. El ne le-a încredințat și noi pe acestea le împărțim. Tainele lui Dumnezeu sunt lucruri ascunse de ochii oamenilor, dar descoperite de Dumnezeu Sfinților Săi. Sunt mai multe taine arătate de cuvântul lui Dumnezeu cum ar fi taina bisericii, taina evlaviei, taina credinței, taina evangheliei și altele. Pe toate trebuie să le împartă ispravnicul credincios al lui Dumnezeu, dar cea mai mare taină care cuprinde în sine toate celelalte taine este Hristos. Hristos este taina lui Dumnezeu, așa ni se arată la Coloseni, capitolul 1 Versetele 20 și 6 până la 27. și Și pe El, pe Hristos, trebuie să-L înălțăm tot timpul și în fața tuturor Printr-o trăire sfântă și evlavioasă și printr-o mărturisire simplă cu gura În El, în Hristos, se cuprind toate celelalte taine De aceea nu ne ocupăm cu nimic altceva decât cu El Cine l-a aflat pe El are tot ce-i trebuie un singur lucru dorim, să fim vrednici slujitori ai săi, prin multă răbdare, în necazuri și strâmbtărări, prin curăție, înțelepciune, bunătate și printr-o dragoste neprefăcută, așa cum ne este arătat la 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 4 până la 6. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru prilejul pe care ni l-a oferit astăzi prin lecțiunea C028 a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții care se încheie la punctul acesta în vederea înțelegerii adevăratei noastre chemări pe pământ. Oamenii toți suntem chemați mai întâi la mântuire prin Domnul Isus Hristos, lucrare care face Duhul Sfânt în inima tuturor celor ce vor, să se pocăiască și să creadă în El, după aceea suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos în mod conștient în fiecare zi, să ne interesăm de tot ceea ce vrea să lucreze El în noi și în al treilea rând suntem chemați apoi să-L slujim. Slujirea aceasta nu înseamnă neapărat să fim predicatori mari, să fim oameni cu vază, ci al sluji pe Hristos înseamnă a vorbi de Hristos mai întâi prin trăirea noastră și apoi și prin cuvintele noastre tuturor celor din jur. Nădăjduim că Domnul Dumnezeu va binecuvânta cu mult succes și cu multă putere mesajul acesta în inimile tuturor celor care l-au primit, cei care nu sunt credincioși se vor grăbi să se pocăiască acum să devină copii lui Dumnezeu. Cei care suntem ne vom grăbi foarte mult să învățăm în fiecare zi tot ce vrea să lucreze Domnul sus în noi și apoi prin viața și trăirea cât și vorbirea noastră să-L mărturisim pe Dumnezeu spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.